It is a uh, hot live mic. Det var godt. Jo. Goddag og velkommen, kære venner og jeres fantastiske husdyr. I lytter til Apropos Game Test. Denne her gang er det rent faktisk nummer 145, må det være. <laughs> øh, Sidst der løj vi jo lidt, øhm, mm. men det må vi jo desværre stå ved. Mit navn er Christian Hoffman Nielsen, og med mig igen igen, der har jeg Christian Holm. Yes, jeg er med igen igen, og vi tager... Vi tager ikke fisk på jer denne gang, nu er det altså 145, for reals. We promise. Prøv lige, prøv lige at tvinge jer til at holde jer lidt vågen derude, så se om I kunne uh, følge med, men uh, nej, det var en, en lille, lille fejl for vores side. Vi overvejede lidt at udgive den her som DLC til det foregående episode, på en eller anden måde. Ja, selvstændig DLC til 40 dollars. <laughs> ja, der lige, der lige opvede den til 1,45, men uh, nej. Så skulle, så skulle vi også skiftes ud med kvindelige medværder. Ah, sådan en DLC, der er lige sådan en fortolkning af dig som kvinde, måske? Ja. Jeg tror ikke, der er så stor forskel, for at være ærlig. Nå, okay. <laughs> måske jeg har bare er længere hår. That's it. Langt hår, så lige en fin læb på mad mm. på. Mm. Perfekt. Lad Men det nogle af mine drømme. Men øh, skal vi snakke om vi vil spille? <laughs> ja, lad os, lad os det. Lad os skynde os videre. Okay, øhm, jeg har spillet en lille smule af et spil, der hedder... The ABC Murders, der udkommer uh, sidste år. Murder Mystery. Ja, og det er sådan et uh, Agatha Christie uh, uh, historie eller univers, eller hvad man kalder det, spændingsroman oprindelig, uh, der handler om ham den belgiske opklarer eller uh, detective, som jeg ikke lige husker, hedder. Mm -hmm. um, han har også også letet en masse serier med, og ja. nu går jeg lige sådan, ja, jeg kunne lige genkende ham, der er så spillet, men uh, jeg har selvfølgelig set ham på, på tv, der er ligesom sådan et billede af ham. Ja. Uh, men uh, det er det, sjovt at sidde og spille det. Det er mindre om en pendant til de her Sherlock Holmes-spil. Ah, okay. Og det virker som om, at øh, det er sådan lidt mere. basalt lad. Mm -hmm. <laughs> um, skal også meget lavere budget. Ja, det, det tror jeg, de har. Og så er det sådan lidt en tegneserie-look. Men øh, er det virker virkelig okay. Og så kan jeg godt lige det første mor. altså Det er sådan en mor der man jæger. Så mm -hmm. det starter bare ud med, at der sker et mor. Så får man nogle spor i den sag. Og så er det bare, Nå, okay, nu har vi klaret det her. Så går vi hjem og venter på det næste måske her yeah. Great <laughs> vi, skal, vi skal slet ikke forvente at der er et eller andet Et eller andet, uh, ko over det her Eller om der er et eller andet mønster nej, nej. Når det er done så er det done Så kan vi holde fri Ja, ja. ja. Ej, klokken er låt nu skal vi hjem altså, Det kan ja. være at slå ihjel lige ind i morgen Men altså det må vi jo tage til den tid Ja ja <laughs> Det er sådan meget sjovt og det forhold til At øh, det lige bliver mødet igen Men øh. Men altså, han skal holde op på minimum ABC, ikke? Så han kan mm -hmm. blive fanget, så. Jo, det er klart. Hvad betyder det overhovedet? ABC, noget? Det havde noget gør med... Det er, det at det er med, spor, øh, lægger ud, eller? Ja, det har den, nemlig. Han har sådan en, sådan en bog, der... Jeg, jeg tror bare, det er sådan en, øh, sådan en omfattende databog, hvor der bare står alle mulige mærkelige ting i. Ja. Øh, og så er de så inddelt i alfabetisk rækkefølge. Og mm. så ligger han så dem på morstedet. Og så indtil videre, har han så mødtet en, der hed at jeg ikke kan ikke huske, men hun havde fornavnet efter, når hun med A, og hun blev slået el en by, der hed, øh, og startede med A. Jo. Og så mord nummer 2, det er så B, det er kommet til. Ja. Så det er, Usted. han har lige lært hans ABC, og så skal den åbenbart bruges, til at slå fra i med. Ja. godt. Okay. Så må de jo bare, øh, være tå mod de efterforskere, og detektiver, altså, det er jo helt klart, øh, han har jo helt klart en plan, så må de bare lige, når de, når de kommer til C, så er bare så, okay, nu, nu holder du. Du har uh, Du er kommet med din pointe Her til jeg længere jeg, tænker lidt, at, uh, jeg ved ikke hvorfor de lyder som om de er fra Jylland Det er uh, jyske politibetjente i København Det ja. er <laughs> noget den stil Out altså. of place, out of time Jeg tænker lidt at Strategien må blive sådan at bare vente til at når til X ikke? Og så ved man sådan cirka hvor han er henne altså, jo, ja. Der kan ikke være mange byer der starter med X Og der har en indbygger i der har et fornavn Og et efternavn, der starter med X Ej. Så må man tænke Nu har vi ham Got uh, quite a tough uh, challenge uh, cut out for ham der. Ja. Jeez, I uh, Xavier Ja. Yeah. Saxofon. <laughs> som man ikke kender som. Man om det <laughs> er den Sten. Hvad har du holdt med at spiller? Jamen, jeg har uh, ikke uh, spillet så meget uh, nyt ud over uh, Final Fantasy 14. Uh, men jeg har dog, uh, som jeg hentede til sidst, så har jeg fået. Uh, Fået Nier Automata i min besid, øh, besiddelse og, og det er jo bare mm, Det er dejligt jeg, jeg er lige begyndt på det Og jeg tror også jeg bliver nødt til at stoppe med det igen Fordi det er simpelthen <coughs> så godt Jeg så åh, jeg kan slet ikke Min familie kan ikke komme i kontakt med mig Og min venner <laughs> og så åh, og sådan noget Øh uh, uh, it's, it's too good Platinum Games og Yokutaro Why you do this um, Nej, men det, jeg fanger lige lidt en situation, hvor jeg stadigvæk skal finde ud af, hvordan jeg bedst reparerer min gamle Eller ikke reparerer, men uh, laver backup af min gamle PS3, der mere eller mindre er død Og så overfører det til min nye PS3, jeg har købt for halv år siden eller sådan noget. Mm. Og så skal jeg have færdiggjort uh, det første nia. Og derefter vil jeg så gerne spille Nier og Automata Okay, er det sådan, uh, europæisk så den europæiske udgave du spiller igennem med Ja, ja, der er jo lidt af en Region Lock på PS3'en Men er det kun i forhold til PS2 og PS3 Spillet? Eller øh, undskyld PS2 og PS1 spillet Der er Region Lock Der kan man, kunne jeg i teorien Godt øh, Hvad fanden er nu? Ja, ja. altså, importere Nier Replicant Gestalt De er rimelig sikre på at du godt kan Jeg ja. hvis træerne skulle være regionsulåst øh, Ja, okay Jamen jeg kan i hvert fald bare huske, at lave den dumme, dumme fejl af at købe uh, Parasite Eve Til PS1 Ah, ja og så, øh, og så satte det i min PS3, og så sagde den Og oh, det er det, det, det, Den her Playstation, det skal ikke understøtte og sådan noget sådan What? Og så kiggede jeg på nettet og oh, spillet udkom aldrig i Europa Ah, ah det er det søvligt Shit Vi fik, øh, vi fik først øh, Parasite Eve-serien, da de kom til den øh, Forringede Efterfølger Ja Sikkert skam var det til PS1, eller hvad? Ja, ja. ja det var. Og var det så den amerikanske udgave, du har købt, eller? Ja, jeg, jeg tænkte jo sådan Nå, men det var lige den, jeg kunne finde <laughs> Ja, ja, ja så, så, så sætter jeg det bare Den i min PS3 Kan jeg spille den? Fint nok Det, det fungerer ikke Nå no. Så satte nope. du selvfølgelig lige den her klassiker på fra dit de Allergy der, mens du lige satte den i der, så open up, put it in, let's begin Dog <laughs> <laughs> ikke lige, men det skulle, jeg, det skulle jeg nok have gjort Så kom der selvfølgelig en record scratch med de sangen, <laughs> der jeg fandt ud af ikke virkede <laughs> Ja, hold up <laughs> Jesus Christ man. nej uh, har, har du fået nogle så? I 9 automata har du... Nå, du, du ikke begyndt at spille det, er du selvfølgelig. Ja, det jeg har spillet introen. Okay, så er der ikke noget til en slutning af. Og det, og det er mere eller mindre sådan en der er kommet ud tidligere. Så sådan starten af spillet. For det er sådan et spil, der har forskellige slutninger, ikke også? Der er øh, forskellige slutninger, man kan... Ja, oh, hvordan forklarer det her? Jo, der, lad mig bare sige, der er en slutning. Sådan lidt en joke-slutning, du kan... Du kan du kan komme frem til inden for sådan to minutter af spilletid. så lad jeg være det op i så, så, så smider jeg den op i luften og så lader den hænge der. Okay. Sådan. Men øh, jeg tror sådan som jeg forstår det, så er det ikke så meget med at det er et lineært øh, spil, hvor du så når hen til slutningen og sådan om så kan du vælge sådan A B C D E. Det, jeg tror mere, at det er sådan forskellige valg, man tager igennem, øh, igennem spillet, og så kommer man ned af sådan en rute. Og så, jeg, jeg mener vist også, at, øh, at det sådan er øh, ruter, de kalder det, de, de der fans af Nier-spillene, og Drakengard-spillene og selvfølgelig også, øh, at de kalder det øh, route A og route B, og så kommer man sådan ned af den rute, og så får det, det er... Øh, forskellige af øh, det anderledes narrativ øh, og, og får en, en ny slutning dertil så okay, spændende, mig okay. til så der er der sådan et sted, hvor man ligesom kan falde af narrativet og så stoppe historien på en eller anden måde ikke? sådan lidt ligesom, er det ikke også Dead Rising, det gør sådan lidt af det uh, jo, det kunne man egentlig godt uh, sammenligne det med ja. okay, kunne man snill. så bliver det opfordret så. til at spille igen, ja komme videre i historien, helt klart, helt klart men øh, ud fra hvad jeg har Nier og Thomas'er Og hvordan historien begynder at tage form Så mm, jeg glæder mig Jeg skal bare lige tilbage til Gode gamle Pappa Nia I det første spil Red min datter og alt det der Måske skal lige redtes først Ja, ja selvfølgelig Selvfølgelig skal hun øhm, jeg, jeg tror aldrig nogensinde jeg kommer tilbage til Dragen guard spillene, forværligt Men ja øh, Break, jeg, jeg, ja. kan, jeg, kan tage, jeg kan tage Nier Nier-spillene Så so far, så godt. Dragon Guard, gør det hvor? Nej, Dragon God. det er øhm, ah, Det er en anden øh, spilserie Fra øh, samme instruktør Yoko Taro. Eller nogen af spillene Er ja, ja, instrueret af i, I Dragon God, serien så. Uh, Jeg tror det er Det er nok det man forveksler med en anden serie Der er sådan en anden tysk øh, rolle i actionspillet måske flot mm. på en drawer og sådan noget fis. Mm. Yeah. Ja. Hvad er det? <laughs> Skriv ind til os. Hvad er det? Hof forveksler Dragon Guard med der. <laughs> det er i hvert fald ikke ikke ikke usynligt noget, tysk, noget det er Square Enix IP. Ja, okay. Ja. Det er det lader sådan en lille indie tysk udvikler. Var det Factor 5? Lær. Ej, det er ikke det, jeg tænker på, det er, det er et pc-spil. Ah. Um, ja, jeg er ikke lyste. til det <laughs> Men skal vi uh, Det er det, jeg Snakke om nogle nyheder så i stedet for Jamen det synes jeg da Det synes okay. jeg der er snit, vi Det var lidt, øh, hvad kalder man det Lidt en let, letvægter på spillet den her gang Ja Som jo håber de bringer Bringer de folk vil have Ja, selvfølgelig og en af dem, det er øh, Okami, som er lavet, har fået ah. et øh, porti remaster, det faktisk får endnu en, for nu kommer der til PS4 og Xbox One. Ja. Og det kommer øh, meget kreativt til Okami HD. Men det, <coughs> var det ikke altså det, den hed den PS3-udgave egentlig, eller? Jo. Det helt ved siden af? okay. More Jeg kan slet ikke helt finde ud af, om spillet er bedst med motion controls eller ej, fordi det bare er bare jo en PS2-titel, og så til Wii... Og så til øh, hd kontrollerne Ja ah. Kom det til Wii og PS2 på samme tid? Mm, nej, jeg tror hvis der var lidt forsinkelse Fordi godt nok så var det en sen PS2-til Men jeg tror ikke, det var en så sen PS2-til ah, okay Så Ja, okay, sige. fordi det var først 2006, vi nu kom Ja Ja, ja okay Har du øh, Kastadalov kommet før? Øh, nej det har jeg ikke øh, jeg, jeg har dog altid haft interesse i det Fordi øh, instruktøren er jo Hideki Kamiya En af mine, en mine favoritter mm. Så jeg øh, så, så, så jo, jeg, jeg vil rigtig gerne I gang med det, jeg har bare hørt at det skulle være Ufattelig langt øh, Singleplayerspil mm -hmm. øh, som, øh, som åbenbart er Ja, lidt længere end Hvad godt er okay. det, det, det er sgu lidt ærligt Synes jeg, men øh, men jeg, men jeg synes sgu stadigvæk, det står tilbage som et meget unikt uh, action adventure spil Så jeg vil gerne kigge på det i dag Jeg skal måske også lige nævne egentlig, at øh, det er faktisk ikke er annonceret Men det er et rygte, der moderes mm. så meget sandsynligt Ja Og det står til udgivelse, hvis det er sandt her til året herop til jul Ja, okay, forstået, forstået Jamen jeg synes nemlig også, at jeg så noget på sociale medier, hvor det bare Hvad det hvor, øh, hvor der var nogen, der rapporterede det, og så blev det stillet igen på sociale socialt medforsiden. Åh, too, uh, too soon. <laughs> det er lige del af The riptoid Conspiracy, men så kan lige til at lægge det. Ja, det, det, det kan måske godt være. <laughs> Jeg må lige tage tilbage igen. Der er ikke sket noget alligevel. Nej, nej. Nothing happened. Continue on with your lives. Øh, alting det er midlertidigt på internet. Der er ikke noget permanent der, nej. nej. Det er godt. ud. Så er vi <laughs> mm. Har du hørt, at uh, Playstation de kommer til at holde deres uh, Hvad hedder det? Playstation Harry's Games Week Uh, er det, er det allerede på trappen? Ej, ah, det kommer til den 30. oktober De har bare lige annonceret det mm. Og det er det okay. her uh, fan event show Hvor man så altså kan købe billet Hvis man er Playstation fan, så kan man komme ind og se nogle af deres kommende spil Og de ja. har også benytt lejligheden til at annoncere nogle småting tidligere Okay, så for Men det gør det svært også, at de er kommer til Gamescom. Mm. På mye skænd. Jo. Så den er lavlig, men det, det spreder lidt mere ud i forhold til, at der, de har været til E3. Og så går der lige lidt længere tid, før at, øh, de ligesom har et show igen, i stedet for at stække dem rimelig tæt på hinanden. Mm. Okay. Jo jo, så... Så må de der lige øh, sprede deres øh, store små annonceringer lidt ud. Kig. Kan ikke, kan ikke uh, lave en, uh, hvad var det Microsoft der, uh, der der ligesom Måske holdt lidt tilbage til E3 Og så sagde, at senere på Så har vi nogle, uh, nogle konferencer Nogle uh, events, hvor vi viser spil frem Og så var sådan, hvad? Uh, hvad er det for en pacing, I kører med her? Det er bare ingen pacing ja. Nej, det er det <laughs> det tag fra starten det, Ja, sådan man gør. præcis Som fingre er glad Men uh, men ja, nu hvor vi, øh, nu hvor vi snakker om øh, Microsoft, så kan vi gå fra Sony til Microsoft, og så lige se hvad de laver. Og noget som, øh, som de jo tidligere har haft planer om, det er at lancere den her Xbox One X i øh, september. Og så øh, samtidig så skulle øh, Crackdown 3 også udkomme. Men det ser nu ikke ud til, at det bliver tilfældet i øh, Microsoft Studios Publishing General Manager en, øh, Shannon uh, Loftis sagde at, uh, at de var rigtig glade for al den uh, fan support og, og, og excitement spænding der var omkring, uh, omkring Crackdown 3 men de, de sørge for at de leverer det rigtige spil med den rigt, uh, lige rigtige kvalitet og på det rigtige tidspunkt så derfor bliver det så udskudt til 2018 og det vil, det vil så sige at hvis man var en af dem, der så frem til at købe en Xbox One X Og så lige få det seneste spil i Crackdown-serien med Så kommer det ikke til at være tilfældet, fordi... Ja, that doesn't compute Simpelthen Det bliver først i 2018, at vi kan crack it down on some... ...criminal scum Ærgerligt, ærgerligt I think I have some crime Ja yeah. Var du, var du en af dem, der, der skulle have fat i Crackdown? Ja, jeg så lidt frem til det. Ja. Om hun skulle vente. Til, ja, det må jeg. Det ikke med, er det, hvad der hedder, Terry Crews, eller hvad der ham der? <laughs> jo, jo. Noget som dyb, der lige skulle være med i det. Så ja, det er jo lidt jævligt. det, det, det jo Altså, det er fint nok, at de ligesom fokuserer på at få det ud, så er det er så godt som muligt. I stedet for bare, hey, vi skal have det ud til konsolens launch, så det ligesom kan hjælpe med at sælge. Ja, øh, så det er fint, men det laver lige et ligeligt rammer der Det kunne jo være rimelig øh, Rimelig god kombo, hvis de kunne Ja, vise et øh, rigtig flot spil Hvor alting springer luften omkring lige snart de har en, eller På samme tid med at de har en ny konsol, det det. Ja, og øh, især også når man tænker på At set udefra Fra vores perspektiv Så virker det umiddelbart til at være en noget Tommelumsk øh, spiludvikling i forhold til Det her øh, Crackdown 3 Og det har været udskudt mange gange Og der har været lange perioder, hvor vi ikke rigtig har hørt noget om det, så ja. det er selvfølgelig lidt ondt. Ja. Så jeg holder stadig fast det der med, at man skal, hvis, hvis, øh, hvis man, hvis man, hvis spiludviklingsholdet føler, at de ikke leverer et spil der er ordentligt, så skal det selvfølgelig udskyde, udskyde det, Men igen, det der jeg nævnt før med lidt øh, bizarre øh, spiludviklingsproduktion, øh, der er det Så øh, hvad der nu lige foregår, det. Det virker til, at tætte. der har været lidt problemer Hvis ikke, mange problemer med Crackdown 3 Så vil Nu så vil jeg lige håbe, at det hele falder på plads At ja, lige få flyttet sammen på en helt rigtig måde, så det bare bliver helt fremragende ja. mm -hmm. Det var helt vildt turbulent, alt brændte, men Fittede bare alt sammen, sammen til sidst, så ja. Perfekt Det vil være super Intet mindre end super Har du hørt om uh, Eve Valkyrie? Mm. Ja, det lyder bekendt, men det er vist lidt tid siden, jeg har hørt om det. Det er, sådan, det er også lidt tid siden, det udkom. Det er sådan en spin-off mm -hmm. til de her, det her store EVE Online-spil. Ah, ja, ja, ja. Det er sådan noget action præget spil, hvor du flår en lille rumskib, og så bekæmper hinanden. Mm -hmm. Og det udkom øh, oprindeligt til, tror det Oculus Rift eller sådan noget. Og så også udkom til PS4, der den fik sit VR. Ja. Og så krævede det, at man havde et headset øh, for at kunne spille spillet her. Oh. Det var sådan en, en visceral oplevelse, som man skulle simpelthen sidde <laughs> i ens cockpit og oh. dreje ens ansigt rundt og det. Men Tro, øh, <laughs> der kommer man op til det her til september. Det er sådan et multiplayer-spil, øh, så de har nok lykken opdateret at forestiller mig. Men den her til september, der så har fået navnet Warzone, der, der fjernede de faktisk det krav, at man skal have bruge et VR-hats til at spille det, eller forespille det. Nå Så det kan være, at det ligesom bringer lidt flere spillere til. Det kan være ja. svært at finde folk at spille med. Mm. Og det er jo sådan lige... Ja. Det er jo sådan lige ja. det. Altså, altså. Jamen, jamen. Åh, uh -huh. Ja, men uh, hvis, man, uh, hvis man ikke kan finde nogen at, at spille med, så... Uh, så burde der være gode uh, nyheder på vej i forhold til Visa-ejerne derude. De uh, vil sige... Uh, hvis uh, hvis Visa-ejerne derude nu sidder, uh, sidder på sit arbejde. Bare uh, punching numbers og keder sig. Så mens chefen lige uh, kigger væk, så kan du... Uh, så kan, du, øh, sidde, måske, så kan du måske snart sidde og spille et spil, der minder meget om det arbejde, du allerede laver. Øh, hvor det, ja, får du bare kører igennem en rutine igen og igen. Og så er der måske lidt øh, spændende under overfladen. Og det jeg spil, jeg snakker om, det er selvfølgelig Papers, Please. Jeg synes, det er et utroligt fint meselag, man kan fornemme, hvis øh, det nu skulle komme til vise. Fordi øh, Gamma Sutra har, øh, har sagt, at øh, de har været ude og, og lige fået øje på, at... Øh, det australiske Classification, øh, classification øh, Board øh, Det har rated øh, En PS Visa udgave Af Papers, Please Og øh, det her rating board har åbenbart Også sagt at der så altså indeholder øh, en, en Mild grad af nøgenhed Så det øh, kan sagtens tyde på At PS Visa udgaven Faktisk er den usensuerede Udgave af, af Hvad hedder det øh. Papers please, og sådan noget med, når man tjekker de her forskellige pas på mennesker, så er der åbenbart nogle, nogle ja, øh, billeder. <laughs> det lyder lidt mere Augusten, men sådan, øh, skulle være nogenlunde klinisk, når de har været inde øh, fået x-ray, øh, fået taget x-ray, og så stået inde ved lægen og hvad. ja. Stået uden i en travl på kroppen, man kan se ja. så, det, øh, så det er selvfølgelig fint, så hvis man øh, savner at komme tilbage til Arstotzka, at og, og, og, og, uh, kigge på nogle, uh, nogle passe igennem så kan man formentlig gøre det på sin PS Vita, når uh, chefen lige uh, kigger væk i den nære fremtid. Hvad var det der? Hvad var platformen der fik den der censurerede udgave? Var det i eller sådan noget? Ja, det var uh, det var uh, uh, Apple Store De, uh, ja, der skulle uh, der skulle lige censureres nogle nogle no, personers uh, fotoer så de, de, jeg tror, hvis bare lige skiftede karakteren lidt rundt i, i, i det her tilfælde den, den tidligere kvinde, der sådan havde fået taget øh, nøgne billeder ved, ved lægen Så blev det bare sådan en mand, der stod i underbuksen Så Okay Okay, så det har måske bare undertøj på, tænker du eller Ja, ja, i den censurerede udgave. I ja, okay. den u så er der ikke rundt så. Nej. Nej. Okay, det lyder da som en okay platform. Kan vi vide, om de så bruger, bruger touchpadden? Åh oh, ja, så kan man sidde sådan og stampe igennem. Bøb, next. <laughs> next. Åh, oh, jeg havde mit arbejde. Åh, oh, hvad er det, der rebeller op, der der smider med molotov cocktails. oh, oh no. no. De så det uh, er arbejde at blive lidt interessant lige pludselig Det der har jo en anden form for det her uh, desktop, uh, altså ikke desktop på computer, men sådan arbejdsbrugers uh, Management næsten, for det flytter de her ting rundt, ikke? passer og mm -hmm. Og sådan noget, så de man fedt lige at gøre med fingrene på Ja, helt klart ja. Bare læg uh, PS Vita ned på sit skrivebord Sit eget ah, fysiske skrivebord, man har foran sig ja. og, så, uh, og så bare sådan køre rundt ja. Ja, okay, fordi den, den der til iOS har vel sandsynligvis også touchskærm-funktionalitet. Touch yeah. det, ja, det kunne, jo, det kunne jo sagtens være, at det var derfor, de tænkte, at nu, nu har det været ude på iOS. Kan vi da også lige prøve med Vita? Vita, det betyder jo liv. Ah så altså keeps on living. Præcis. Det lyder meget da meget. <laughs> kan du huske den der fremvisning af Final Fantasy 15 de viste sidste år til E3, øh, hvor de viste ja. det her være Ja, det så tumpet ud. Det så lidt tump ud. Mm -hmm. Æh, men nu har de faktisk bekræftet Square Enix, at øh, det er lagt i graven, den her fusion ja. de Så det meget graf. for den E3-præsentation, eller trailer, eller hvad man nu klassificerer den som. Ja, de, de kaldte det sig selv nu her en, øh, en technology-demo. Nah, ja, jeg selvfølgelig lige det testede bare lige, og så mm -hmm. Så blev det er lige cancelled Ja, ja. Jeg synes ellers, den blev annonceret lidt som sådan Hey du kan Exclusive content, hvis du har PSVR Hvor pokker jeg ved ikke, men øh jeg på det der gameplay, så sidste år Der er der måske ikke så meget, man har mistet på det, det er lige, De gør noget rigtig højt. Mm. Ja, helt klart Jamen, Det var også, hvad øh, var det Der var både combat, og der var også øh, Fiskeri og... Nå ja, man kan også sidde og kigge på hende der øh, mekaniker. Kør med hende Åh oh, jo, selvfølgelig Det er sgu rigtig. rigtigt, ja Ej, den feature kommer jeg til at, at savne Ja, lige den, men det der kampsystemsøge så, ja. mm. så var det mærkeligt Lige en eller anden Kinect-spil, tror jeg også, vi kommenterede dengang Ja det, det er ikke okay Så, men det er selvfølgelig ærgerligt for Hvis der var nogen derude, der faktisk så købt spil Og glæder sig til den her funktionalitet det, det kan jo godt være mm. Det skal vi jo ikke sidde og bestemme Så er det jo ærgerligt for dem <laughs> Nej Hold stop med at bestemme <laughs> yes, yeah, yeah. I know, I know. Uh, Ja, ja, ja, know, nå, Øh, Det kan sagtens være, at uh, altså... Hvis man skal se det fra en nye side, kan man jo prøve, selvom at det var lidt tumpet, som jeg sagde før. Så hvis de, hvis de kunne rent faktisk få, uh, få gavn af den erfaring, de har gjort som med VR, ud fra den teknologi-test. Så, øh, så kunne det være at vi kunne få noget Der var lidt mere guss i Næste omgang Men, øh, Ja det kan jo være udvikler der De må jo have, have haft et, et udviklerket derhjemme Eller dem, <laughs> i studiet mm. ja. Og så, øh, så prøve at udvikle til det Og se hvad det ligesom virkede gameplay det er i ja. mor så, så det kunne være fedt hvis de ligesom fik lov til at lave en eller anden lille oplevelse Fra bunden af mm -hmm. alt det. Ja. Så, så de rigtig kunne Gå i dybden med sådan en creeper mode, Hvor man sidder og Kørt med kvinder, man skal jo <laughs> Ja Hvad er det, det hedder? Er der, er der ikke et spil, man... Er det Galgon, eller sådan andet, hvor man... Nå oh, jo Skyder på kvinder, der... Altså... Ja yeah. Altså sådan, det jeg tror det... Er, jeg, jeg ved ikke helt, hvad det går på Det er noget med, at man stiger på dem, og så... Bliver de forlejende, og så... Vinder man? Jeg ved det ikke oh. <laughs> Der er ni Ja Noget af den stil Det er, det er godt sted at fordele jer råd alle derude til at undersøge Nøje Ja Simpelthen gør jeg research folkens Ikke også Vi skal ikke tage vores ord øh, Ord for gode varer Det skal bare Alt det der japansk øjl Bare indulge yourself Gør det endelig Gør det endelig for øh, onkel Christian Okay det giver ingen mening når vi er samme fornår Videre Onkel øh, Christian øh, <laughs> Noget stil øh, Videre til en gammel sag Lige som også. Uh, så skal vi snakke om uh, Warcraft 3. Fordi nu der er åbenbart en uh, officiel uh, public testserver der er på vej, fordi uh, blisser der gået tilbage til Warcraft 3 uh, multiplayeren og simpelthen lige tjekker sådan, oh, kan vi lige tweak lidt his her, så de er for eksempel uh, balanceret nogle uh, creep camps hvordan uh, og, og justeret hvordan sørgeskreden er sådan fra starten af sådan et match. Og så til slutningen og sådan altså en multiplayer match. Og ja, så skal der også være noget, noget mere variation i øh, I items, som man kan finde rundt øh, rundt, rundt i multiplerban. Ja, det er også øh, i, forhold til, øh, i forhold til den grafiske side, så er de faktisk også øh, lige justeret nogle textures på, øh, på, øh, på, øh, på banen sådan, så man, så man, så der er lidt mere klarhed både sådan på den skærm. Øh, der hvor man lige kigger rundt i banen Og også på minimap Så man forhåbentlig kan danne sig et øh, Hurtigere og mere effektivt overblik Så det ikke er sådan Åh oh, hvad, hvad er det for en område Åh oh, det er så gammel grafik der oh. <trykning> Og øh, underligt nok så ser det også ud til at de tilføjer nye maps Til spillet Så der er simpelthen en, en bunke af, af, af, af nye maps øh, øh, 1 mod 1 2 mod 2 3 mod 3, 4 mod 4 og uh, Freefall uh, til sidst der ja. så der er åbenbart nogle uh, nye originale uh, maps for eksempel uh, Bandit Ridge der står i den her patch note This is an original map og Melting Valley det er også en ny uh, original map og så er selvfølgelig nogle uh, andre nogle andre øh, øh, maps øh, Spillere derude kender øh, Plunder Island øh, LV og så, så er der for eksempel kommet En tavern i øh, midten Af den her map og der kommet, øh, Der blev blevet tilføjet øh, To øh, mercenary camps Og der er en, øh, en ekstra En ekstra vej, en ekstra rute Til øh, Til, til øh, den, den enkelte spiller Så man ligesom kan bevæge sig ud Og så måske expand øh, sådan udvide sit uh, sortiment lidt Og måske lave en, en backup uh, base Eller hvad man nu vil der er i Warcraft 3 Så det ser ud til At uh, Blizzard ikke, ikke er færdig med, med Warcraft 3 helt endnu Og i forhold til yderligere Opdateringer så har de også løftet sløret For at de vil sådan prøve sådan at, at gå tilbage til tegnebrettet Og lave om på Matchmaking systemet der skal være Automatiserede turneringer i uh, Warcraft 3 multiplayer uh, Og så skal der også være en forbedret uh, Latency uh, så, så det uh, passer bedre Med moderne styresystemer uh, Så det får vi kommer til at køre Så smooth som overhovedet muligt okay. Selvom det er et gammelt spil det Er det at lige godt tilbage til det? Ja ja helt klart, selvfølgelig så kan man gå Frem og tilbage omkring de her forskellige Balance changes, om det er om det egentlig var nødvendigt, eller om det sådan lidt er, øh, prøver, de prøver at skinne en bil, der allerede står og, og blænder alle. I don't know, om den hjemmekokte analogi, den gav mening. <laughs> Men i hvert fald, så, ja, så ser det ud til, at de, de, de er slet ikke færdige med det. De, de er ligget i op. Bare sådan, nej, Warcraft 3, det kan gøre et comeback. Uh, meget ironisk nu, hvor de også har Starcraft Remastered ud så måske giver de lidt retro love. Jeg ved ikke helt om det om det er deres måde at indrømme på Sådan, ah, Starcraft 2 og Multiplierer scenen, ah Nordkorea er ikke rigtig uh... Eller var det Sydkorea? <laughs> jeg kan ikke huske det. Korea i hvert fald <laughs> uh, de, de, er helt, de er ikke helt Med, uh, med os med uh, Starcraft 2 Så nu går vi tilbage til rødderne Det var, det gik op for dem internt vi forhold til at lave et Warcraft 3 Eller Warcraft 4 Fuck det, så prøver vi bare mere på ja jeg har ikke lyst til at spille World of Warcraft uh, Blizzard Jeg vil bare gerne interagere med de karakterer fra Warcraft-universet i RTS-spil Okay uh, Sikke en skam Sådan kan det gå desværre Men yeah. kan du huske at vi havde også et rygte for et godt stykke tid siden om de her remasters remaster var, var, var Jeg forsøgte var, dem til at stå for dem internt Ja yeah. Jeg tror en jobstilling der er på eller sådan noget Helt klart, helt klart Så snart er det nemlig også om Jeg tror så i den så var det måske StarCraft og Diablo 2, Eller sådan der blev nævnt. Det var måske Diablo ja, 3. Måske ville det give mere mening med Diablo 1, fordi der, er, der virker til at være en voksende øh, demand for, at øh, man kan anskaffe sig Diablo 1 på, øh, på forholdsvis øh, nem og overskuelige manerer, fordi de, de har åbenbart fjernet det fra deres, øh, fra deres butik. Og bare rolig folkens det er ikke ligesom sidste gang, hvor jeg. Gik i gang med en random og sådan Hvad er det for noget med Briss at blive så annonceret Starcraft Remastered og så fjerner de Den originale Starcraft fra deres butik Og så bliver heldigvis rettet meget hurtigt Af dig og company og sagde sådan det er fordi de giver den gratis ud Nå nu hvor Starcraft Remastered Bliver en ting Okay, Men, øhm, <laughs> men ja øh, Det første Diablo de det kan man ikke længere købe På deres digitale store Og det er lidt besværligt At få købt En original CD og for det til at fungere optimalt, så ja. selvfølgelig de 2 vil være oplagt som Starcraft Remaster, men, er det. Ja. men de blevet, det vil være sweet. Det er for fedt, hvis det er fedt, i de, det, de, det her med de remaster dem, gør dem kunne lige fixer de sidste problemer, så de kører på moderne systemer og online det kører fint der sådan noget igen. Ja, ja og det er jo altså, det de de bedste sklipt. fra begge verdener, fordi sådan som jeg det som jeg har set fra Starcraft Remaster, jeg kunne se at du spillede det. Øh, det er jo egentlig at det er sådan en samlet StarCraft pakke Så det er sådan opdateret Og det kører widescreen Og på moderne øh, Styresystemer uden Nogen som helst problemer Og så hvis man er nostalgisk Så kan man jo bare vælge de, øh, originale, Den originale grafik Det er bare lige klik, klik HD graphics on and off ja. Det er fantastisk Det synes jeg helt klart at det er en Meget meget, meget prisværdig måde At håndtere remasters på der er meget lækkert at få de der gamle spil, fordi, altså du kan jo godt hente nogle af dem, ikke de er blødt, som du siger, men Turen ja. og Warcraft 3 og sådan noget, kan godt kunne hente på deres hjemmeside i et tid, hvis du havde dem. Ja. Øh, men de var ligesom ikke rullet ind i deres klient. Nej. Som der var, det, det er, kommer også. de så nu, hvor de bliver remasteret. Så det er meget, meget nice. Ja. Og for eksempel, hvor meget, hvor glad, hvor glad jeg ind er for, for eksempel Warcraft 3, og da jeg lige fik uh, genkøbt dem for sådan 7. 8. gang, for, uh, på den digitale butik, så, så må jeg også sige, at for eksempel, der er nogle gevaldige problemer med cutscenes i det spil, fordi de, de bruger et eller andet åndssvagt gammelt kode, uh, Ah, det <laughs> er det kan det passe? Jamen, jeg tror endda, at det er endnu mere obskurt og ældre end det, men uh, Nå. det er i hvert fald absurd absurd lav opløsning, og så bliver det heller ikke afspillet sådan helt korrekt, så de er sådan lidt glitchy, hvilket er okay. noget af en skam, og... Man har endda set nogle øh, fans, der sådan er gået på YouTube og... Eller er uploadet nogle øh, fixede versioner af de scenes på YouTube, hvor de er gået ind i råfilerne og så øh, re-renderet dem. <lødder> Bare sagt sådan, nej, nu laver vi fandme en mp 4 filer, og så buf, lægger vi det op på YouTube, så kan man se det. <lød> så når man lige klar missionen, så kan man lige... Okay, nu skal du gå til YouTube og se den her Ja, de så er det lige kaffepause. <lød> <lød> ja. Okay, nice. Ja, det, skal, det er sgu Men apropos deres klient faktisk... Ja. Den øh, skiftede jo navn for lidt tid siden, hvor de øh, kastede det her Battlenet-navn øh, yeah. af. Altså, og så bare ombyggede den til Blizzard. Ikke yeah. var et lidt rundt navn. Men, men nu øh, ændrer de navnet på den igen. Og oh. nu kommer den til at hedde Blizzard Battlenet. Åh. Oh. Sådan er det lige kombineret. Og jeg tror faktisk okay. allerede. Øh, jeg ved selvfølgelig ikke, hvornår beslutningen er taget internt, men hmm. de brugte allerede Battlenet-navnet igen i forbindelse med Destiny 2. Ja, oh, Der er jo kommer til at bruge. Øh, bliver så på PC er ja, fordi det er udgivet af Activision, Activision Blizzard er eller mindre, samme firma ja. det, det, det, Jeg synes, det er mærkeligt, at de prøver at gå væk for det nu. Det er meget fedt altså. Det er fantastisk Det er jo meget, meget godt beskrivende ja. Det kan selvfølgelig være, at de kunne have love net oh. Det handler om at Ma Make, uh, make love net, not battle <laughs> ja. ja. Det ja den politisk korrekte verden er ved Øh, Sluge os alle Sel, øh, Selv Blizzard Så nu kan man kun vinde i det der deres Online rts spil ved man lave alliance med alle sammen Ja præcis Så vinder man så Combined Victory ja. Masser af kærlighed, ikke noget øh, ik, Ikke nogen øh, Ikke nogen slag på øh, på, på slagmarken, var sådan oh. For all, don't do it Læg hammeren og øh, give øh, Jane er et kram ja. <laughs> ja. Det vil jeg en gang til også gerne <laughs> Men øh, apropos øh, politisk øh, korrekthed så, øh, er der, så skal man nok passe lidt på Hvis man øh, ser den her nye trailer Til, til Black Mirror rebootet, øh, Fordi der er en, øh, en kvinde der, der bliver fremvist som en i stress Og så bliver hun øh, fanget af, af En kæmpe stor masse Af Und Mørk ja, ondsinnet og mørk øh, Undskab, eller hvad man skal sige i det. ja, det er det kommer og tage hende. Oh no. Ja, uh, yeah, hvis det stadigvæk er samme karakter, så Samuel Gordon, hjælp hende. Ah. Men i hvert fald så er der en, uh, en meget atmosfærisk og, uh, og, og historiedrevne uh, trailer op for uh, Black Mirror, som er et uh, reboot af en uh, gammel uh, point and click horror adventure serie, det første Black Mirror det, er, det blev udgivet tilbage i 2003 Og det var øh, Future Games Sådan et øh, tjekkisk øh, firma der, øh, der udgav det så, øh, så det er jo meget spændende At, at det ligesom øh, kommer tilbage nu Og det er faktisk øh, THQ øh, Nordic der, øh, der, der, der, der, der står for udgivelsen her Og øh, ja, så er det simpelthen øh, så det er simpelthen uh, King, det, lige nu ser det ud til, at det er King Art Games, der står for, uh, for udvikling af, af det er nye Black Mirror Og, uh, og ja, det ser, det ser rigtig spændende ud, det, det originale det tog udgangspunkt i, uh, London, uh, i, uh, i England uh, i 1980'erne hvor, uh, hvor Samuel Gordon, hovedkarakteren, var tvunget til at vende tilbage til det her Black Mirror uh, Mansion, uh, eller der yeah, Manor What a mansion, eller hvad det nu er, Barry siger i Men i hvert fald så. Øh, så sagde man, at Gordon han, øh, var tvunget tilbage til det her uhyggelige Black Mirror-lokation øh, efter at have været væk i 12 år, fordi, åh øh, nej, hans, øh, hans øh, grandfather, William Gordon, han døde. Og så. Øh, så. Øh, så, så, sk så, sker der, så sker der uhyggelige ting og sager. Men øh, det ser i hvert fald øh, ganske spændende ud, jeg kan jeg kan råde alle til at. Alt der til at kigge på traileren, der er i hvert fald et, et, et, et glimrende lige uventet drejning, som, uh, som traileren tager, som ligesom spiller lidt på, uh, på titlen om det her uh, Black Mirror. Og oh, hvad, hvad er det, man ser der i, og, og hvad er i fald, Hvad er det egentlig for nogle sandheder, der kommer, der kommer frem, når man, når man kigger ind i det her. Måske fysiske, måske uh, uh, uh, metaforiske uh, Black Mirror. Sådan. Det synes jeg, synes jeg det er, det er spændende Men øh, man kan selvfølgelig også øh, frygte At de måske bare Går over til en lidt øh, Familiær øh, Telltale-lignende øh, Formular, hvis det, hvis det er sådan de tænker Åh, oh, vi har den her vi, øh, vi har den her gamle Point and click øh, øh, serie Den kan vi lige bringe tilbage igen og, og hvilken point and click serie Er det der er succesfuld lige for tiden Det er alle de her ...Walking Dead og, og, og Tales from the Borderlands og Game of Thrones fra Telltale, så... Jeg tror du på et tidspunkt, du ser uh, sætningen? The Black Mirror will remember that. <laughs> oh, nu hvor du siger det, så jeg næsten håbe det. <laughs> okay. Jeg kunne, jeg kunne se, at den oprindelige serie var lavet lidt forskellige udviklere. Ja. Og så var der ja, vist noget med, nej. at nogle af dem, der lavede to Måske jeres Øh, også for dem der lavede den nye her, kan det passe? At det er... De til, til fælles Det er, det jeg kan læse, det er egentlig bare at, øh, At, øh, det er King Art Games, der ser ud til at øh, Arbejde sammen med TOK øh, Nordic, men Det kan selvfølgelig også være, at det er sådan en dobbelt Øh, Så Skal vi da lige, øh, Double check lidt Så vi kan Så vi kan Tjekke lidt op på det Så jeg spørge, har du erfaring med de gamle? Har du spurgt dem? Uh, nej, det, det har jeg desværre ikke uh, Nu hvor jeg lige har Har, har kigget, lidt, uh, kigget lidt På det her reboot, så, uh, så virker det da meget interessant Og jo jo, så ved jeg godt at Den tankegang er sådan lidt uh, ikke andet, og jeg er lidt, øh, kortsigtet fordi det er sådan, du interesserer dig kun for at spille, fordi det er nyt og shiny, og det er tilbage, og sådan noget, men, øh, Selvfølgelig, hvis jeg vil tjekke de der gamle Black Mirror ud, så skulle jeg lige dobbelt -tjekke, om det er udkommet på, på Gogg'eren, eller på Steam'eren, og så hvis det ikke er det, så kan jeg så tjekke, hvad, hvad hvordan det lige står til med opkøb af gamle CD'er, og hvordan de virker nu om dagen, men, øh, Ja, det, de tre gamle... det er er selvfølgelig en sag, der hurtigt kan udfolde sig de ja, tre gamle er på De er i hvert fald på Steam Er de det? Ja, jeg, jeg har dem derfra Fantastisk Jeg har ikke spillet Fantastic. dem kan... Nej, okay, så skal jeg anskaffe Men det vil, kan jo sgu være, det, være, det på bug det... det kan jo være Lide kilder, sandsynligt Nej... Vi tager at komme op og steame over, over, hvad den her trailer for Black Mirror Reboot'et kan, kan, kan betyde Hvad det, det siger men lige umiddelbart, så ser det ikke ud til, at det er Grand uh, Berry Productions, som står for uh, efterfølgerne uh, Black Mirror uh, 2 og 3 Det ser ikke ud til, at det er dem, der står for uh, rebootet. Det kan ikke være, at de lukker ned og åbner op som et nyt navn eller noget, vel? Hvis mm. er det stadigvæk, de der Berry ting, der står derom der? Ikke lige... Uh, ikke lige hvad jeg kan se her, nej er uh, okay. Desværre Okay Men uh, Men ja det, det skal da være, blive spændende Aha, jeg, jeg fandt King Art Games De, de, de har listet Black Mirror rebootet 2017 Til at være et af deres projekter inde på hjemmesiden Okay ja. Nice, nice Vi har jo en ny uh, udvidelse, eller standalone udvidelse på vej til Uncharted Ja, det har om Lidt under nu. Og i med den, så øh, kan man også se frem til lidt ekstra bonusindhold, hvis man øh, sidder på 4'eren. Det den er ja. i form af multisplayer-delen. Øh, det er fordi de to multisplayer-delen følger også med i den her standalone udgave Ja. Øh, og den kan jeg så spille sammen med 4'ernes multiplayer, så du får en fuld multiplayer i begge spil. Så kvinderne og mændene fra Uncharted kan arbejde sammen. Mødes på midten. Mødes på midten. Og ja. Super. Uh, og så kommer der nemlig også en lidt udvidelse til fjerns multiplayer, og det består så uh, af nye playable characters, uh, nye skins, nye outfits. Jeg tror der ikke sådan et andet unlock system i det, også. Jo, jo, det er meget lige uh, Call of Duty, og, eller måske sådan Gears of War unlock systemer, og, og sådan nogle Fjern Person Shooter. Sådan sådan, ah, der er, der er XP og loot og alle mulige spændende mikrotransaktioner. Okay. Men en af de mest øh, substantielle øh, tilføjelser, det er sådan den her Survival Arena Ah, ja Det er sådan noget baseret survival for 3 mand, eller op til tre mand ja. og så er der 100 waves, man kan spille sig igennem ja. Og det fungerer på alle maps, og øh, nye Siege Zones står der, jeg ved ikke helt, hvad det er, om det er områderne i, i uh, battle, man kæmper over, eller hvad det er helt, det går Og så er der nye mm. Molde Frejas øh, Men det er lidt sjovt, det du måske ikke forstande på det her, fordi jeg spillede betaen af 4'eren for langt siden og der, øh, der Var der også et eller andet øh, Wave-based survival i den, var det ikke det? Uh, jo, uh, den uh, Den uh, oprindelige uh, Survival mode uh, Kom tilbage fra Uncharted uh, 2 og 3 Og så uh, kommer over i Uncharted 4 Men jeg tror ideen med ideen med uh, Survival Arena Er måske at det er en lidt mere bred Øh, eller det er en lidt mere øh, overkommelig skabelon, som de kan sætte på flere maps og, og ligesom som det lidt ud, så det måske ikke er så nær så tilrette, tilrettelagt til den enkelte sådan, map, der er tilpasset survival mm. øh, Jeg kunne godt tage fejl, fordi jeg må også indrømme, at da jeg læste, at uh, Survival Arena var på vej og sådan som jeg kan forstå, så nu hvor The Lost Legacy og Uncharted 4's multiplayer arbejder sammen, så kommer det jo til begge, så der er ikke noget eksklusivt der. Øhm, når det så er sagt, så prøver jeg stadigvæk lige at finde ud af nuancerne øh, mellem Survival og Survival Arena, og det, det lyder selvfølgelig spændende, altså, jeg, jeg er jo... Øh, jeg tror en dag, jeg startede på multiplayer'en i Uncharted 4, før jeg startede på single player, fordi jeg bare tænkte, åh, oh, det der øh, co-op gameplay, det er bare awesome. Og øh, så, så jeg skal da helt klart undersøge Survival Vina nærmere Men sådan som det ser ud lige nu, så virker det til at være sådan en videre udvikling af Survival Øh i Uncharted 4, som måske Ja, måske sådan lidt en En videre udvikling af skabelonen øh, så det passer til flere maps Okay Sådan lidt hvidet det. Okay, men i hvert fald mere, mere indhold på vej Også hvis man ja. ikke vælger at købe uvedelsen Nej det, det, det er jo super Ja Det er dejligt uh, sådan, Jeg ved godt at For, for lige at uh, Balanceret lidt Så giver jeg ofte Naughty Dog noget shit For deres uh, politiske korrekthed Og Nogle af deres uh, designfilosofier, Men i forhold til Multiplayedelen Og Uncharted 4 Så mm, Der har de sgu uh, Der har de sgu en vinder De er bare uh, i bare blev ved med at support den, og, øh, og så hjælper det selvfølgelig også, at gunplayet i Uncharted 4 er meget habilt sammenlignet med de tidligere Uncharted-spil, hvor der var multiplayer, hvor det var sådan lidt. Øh, det er det, det, det, det Uncharted på godt og ondt, men øh, her i 4 der mm, det, det, det det, skulle øh, det skulle dejligt, smooth, herligt. Øh, godt nok, så øh, igen <laughs> prøver at balancere det med at være positiv, og så kommer jeg i tanke om noget negativt. Men øh, deres mikrotransaktionssystem. Og hvad det lige øh, indebærer. Det er jo. sidst jeg lige tjekket. Med multisperien. Prøv den med overblik. Så er det øh, ikke rigtig noget. Der er sådan super tiltalende. Øh, så det er lidt, lidt irriterende. Fordi jeg synes at det er sjovt. At, at klæde sig på. Og få øh, nogle af de øh, nye skins. Og unlocks og sådan følelsen. Sådan, hey, jeg bliver belønnet rundt om hver hjørne. Og gameplay det er også godt. Så det er jo bare en bonus. Men øh, det kan godt være, at det er gået lidt over okay. <laughs> Måske <laughs> Men de har, men, men de har øh, uh, taunts, som man kan dappe Det er du jo gang til, jeg glad for Nå, hvor meget skal man slippe for at få den? Jamen, øh, jeg tror enten så skal du spille Så skal du have en masse in-game-valuta så skal du betale penge Okay så, Det vælger du selv Jeg må lige unlock fra day 1, så jeg er klar Ja, så når vi klarer vores første wave, så bare så, så dapper vi bare på de parater, øh, pirater ja. <laughs> Fantastisk Ja, yeah. i hvert fald øh, Hvis vi skal snakke om nogen der nok ikke Har så meget øh, øh, Overskud og interesse for At dabbe, så er det øh, Så er det aberne fra Planet of the Apes Fordi De, øh, der er øh, Der er åbenbart et, øh, et spil på vej <laughs> Monkeys fra, don't dab øh, Hvad, hvad <laughs> Monkeys don't dab Nej, monkeys don't dance and they certainly don't dab i hvert fald så, så ser det ud til, at øh, Nascent-spiludvikleren øh, Iman, Imanati, Imanati, som er sådan et spil på imagination, tror jeg. <laughs> så, øh, så de, de er de ved at være færdige med deres øh, licenserede, øh, cinematiske, øh, interaktive spil, som de kalder det, Planet of the Apes øh, Last Frontier. Og øh, det bliver... Øh, Ja, det bliver udgivet af, af Det her Imaginarium Så hvor at Andy Serkis som er en mocap øh, Gud Og også øh, kendt fra, øh, fra Planet of the Apes øh, reboot-serien øh, han, han, øh, han er også Involveret der, så han øh, Formentlig over sådan, sørger for, at sørge for Kvaliteten er øh, Kvaliteten er i top Så øh, Så øh, founderen fra Emanati øh, Martin Uh, all Times Eller uh, All Times uh, han, uh, <laughs> han, han Han forklarer så uh, Hvad Der ikke vil Være til stede i Planet of the Apes The Last Frontiers uh, Eller Last Frontier uh, Gameplay Der vil ikke være nogen Øjeblikke hvor man går rundt og sådan åbner Og lukker for skuffer Man kommer ikke til at kigge igennem sit uh, Inventory og men det det handler om, det man, er at kigge igennem sin egen afføring og kaste med det Ja, og, og kigge igennem sin pels. <laughs> <laughs> <laughs> I hvert fald så det som gameplayet handler om, det er at man, øh, man tager, øh, man, man tager så nogle valg Som øh, påvirker de, øh, de forhold man har til de andre karakterer Og, øh, og, og det vil så påvirke hvordan at, øh, de forhold udvikler sig og hvordan historien udvikler sig og så siger han så, at det er En stor risiko, sådan rent kreativt At, at sætte sig fast på I forhold til spiludvikling Men øh, da han, øh, da, da de snakkede til øh, Da de fik en snak Med alle dem på holdet Så, øh, så, så troede de på, på den her idé De, de, de satte deres tillid til den her idé Og øh, <laughs> Og så siger han meget sjovt At, at det ville have været meget nemt for dem At kopiere hvad, øh, hvad, hvad der er udkommet førhen Hvilket er meget sjovt. Fordi det som jeg har set fra. Det er Lars spil. Så det er basalt set cutscenes. Hvor der lige er nogle. Uh, until dawn momenter indover. Og sådan. og oh god. Den her abe er ved at blive nervøs. Og ved at uh, larme rigtig meget. Ved at indtage den her, den her går. Hvordan vil du så. Uh, tale til ham. Hvordan vil du så stå i kraft, uh, stå frem. Som leder. Vil du så uh, forsikre ham om. At, øh, ja, du kan enten vælge A Vil du forsikre ham om, at øh, du nok skal øh, Få i sikkerhed og, og sørge for, at der ikke sker noget med ham øh, Da den her mission kommer til at gå flydende Eller B Vil du bare være hård og fast og give mig en ordre om sådan, Stop det der Stop <laughs> Ikke alt det der okay. øhm, Så det, <laughs> ja Så det er, øh, Så det er A og B Lige De der okay. Og øh, det kan selvfølgelig godt være, at det, at, at det bare er sådan noget masse fluff, de lige kommer ud med her i første omgang. Øh, og der kan være andre gameplay mekanikker, der, der kommer sent, der bliver snakket om øh, senere hen. Men, men lige nu der er der bare fokus på, at man, man tager nogle valg. Så. Så det. <laughs> men ja, der er rigtig gode sandwiches ja, der, der imellem, der, dem, eller? Hvad siger du? Men det er sådan en rigtig rigtig video? Eller, eller er det cutscenes? Altså er det 3D-grafik eller hvad? Det, det er 3D-grafik. Det, det er ikke øh, rigtig mennesker, nej. Okay. Men man, man tager bare valg, man, man styrer ikke på noget tidspunkt, så altså går rundt og undersøger nogle, eller Nej. Okay. Nej. Så øh, så de siger, øh, de, de siger godt nok også, at, øh, at det, det nok højst sandsynligt kommer til at være sådan en, en visuel novelle, den der subgenre, når Johannes' ører sprang i op som... Okay. Øh, så, øh, så vi kan nok forvente, at øh, det Lars von Tia kommer til at være omkring sådan 2-3 timer Og øh, udviklerne de håber selvfølgelig på, at der er interesse fra spillerne om at genspille det Men øh, i hvert fald så så, øh, så ser det ud til, at det kunne bliver sådan 2-3 timer og, øh, og, og, og Og spillerne derude er allerede godt i gang med at spørge om nu hvor vi har fået de her informationer lagt på bordet Jamen hvad så med prisen? Det vil jo være meget relevant spørgsmål Synes jeg personligt What's the price? Ja, yeah, what's the price for this monkey business? <laughs> uh, og det der ikke kom svar på endnu Okay Men uh, ja uh, spillet kommer i hvert fald her på PC, PS4 og X-Bone Det her efterår Efterår, okay Ja yeah. Det er lidt sjovt at det er udkommet hmm. Sådan Lidt efter Filmspremiere, normalt vil man lave sådan noget andet Hvis det var sådan et harfærdest uh, licensspil, så man lave sådan lidt Så vi man kom samtidig med Ja yeah. Og maximere marketing mm. Jeg ved jeg ved sgu ikke, om, om de bare ville sørge for, at filmen Var færdig, og så de kunne hive bagefter hive fat i Anti-Circus og så sige sådan oh, vi er 70-80% færdige med spillet, kan du lige gennemgå det og sådan lige kvalitetscheck Og så kan det enten være, at han sagde ja eller nej og så uanset hvad hans svar var, så siger de bare i de her og annonceringer Jamen, vi er en de Ja Så lige meget om han spiller en stor eller en lille rolle, sådan beregnede scenes altså, Han sagde nej, og så var jeg sådan, jamen han var med, han, han gav os lige ja. valuable feedback Helt klart, helt klart Det var det ene feedback, han, han ville vi gøre kunne, med vi, vi, kunne, vi kunne ikke undvære ham <laughs> Det lige, har du hørt om det her øhm, e-sport-event, der har været med For Honor mm, Nej, men det, det lyder lidt at det er det, det, de har planlagt. Det er her øh, mærkelige, sjove fighting-spil, hvor man har tre forskellige, hvad er det, overordnede øh, kampstile, eller mm -hmm. hvad vil man kalde dem? Mm -hmm. Jo, det, det er sådan en kampstil, kampteknikker, ja. Ja, og så under det, så er der så også forskellige fighters, og så de ja. er det sådan der kæmper i sådan en stor arena. Uh, uh, uh. Uh, der har været lidt... Jeg ved ikke om det måske måske lidt nedladende, men der har været lidt beklagelser fra øh, deres community. De, de har jo, det er jo det, de har spillet i kørelse med en service Ubisoft, hvor de har lavet spillet, og spillet dem de det. opdateret i med nyt indhold og nye tweaks og sådan noget. Ja. Øh, men der har været problemer med, at der har været en del exploits, som har fået lov til at leve lidt lang tid i spillet. Oh. Og det bare det her e events så også præg af. Mm. Øh, fordi ham der vandt det, han benyttede en, en kendt bog, der havde været for eller i spillet i godt stykke tid, og så man faktisk selv havde skrevet et en, øh, en forklaring på online, altså for for en måned siden, mm -hmm. <laughs> så han lige sådan skred, altså, skred, beskrevet den, og skrev hvad fejlen var, og hvordan man kunne prompropokere den, og hvad man bør gøre for at den og sådan noget. Ja, ja, ja. Øh, og så har han så brugt den i det her event, og så har han så vundet, øh, som synligvis vi har den jo. Det var, at man kunne lave et andet angreb, der ikke kunne blokeres eller øh, pareres ja. med en bestemt klasse. Mm. Det er åbenbart ikke kun det her enkelte move, der var der, der, der af det eksperiøse, der blev brugt. Der blev bare brugt flere i løbet af eventet her. Ja. Så øh... Oh. Det var ikke så pisset godt. Uh, han blev stadig kun som vinder. Og de sagde så også sådan mm. under overrækkelsen, at der var en eller anden de udviklere, der overrækte, sagde, at han skulle nok ikke regne med at kunne bruge det der til næste event. Mm, nej, okay. Så det er bare sådan et Star Wars-øjeblik. Nice uh, nice job, kid. Uh, don't get cocky. Ja, <laughs> yeah, lidt. Yeah. Uh, de, de har så også udgivet en opdating siden uh, til Forerunner, uh, som faktisk har fjernet den og så en del andre exploits. Mhm. Okay. Et 11, så det, det er godt nok, de arbejder på det, men det virker nok som, at de har været udemændig langsomme om at få de her ting fixet. Specielt hvis de fokuserer på, at det skal være sådan en, en, et, et seriøst competitive spil. Ja. Mm. Yeah. Og det, er ikke. det er måske lidt sjovt, det der med, at de ligesom... Jeg ved ikke, om de ikke har skrevet det i konkurrencebetingelserne, men at han kan bruge et kendt ekspløjt, og så stadigvæk været udkodet som vinder, men selvfølgelig hvis konkurrencen bare sådan er riddled til med alle folk, der bare bruger ekspløjts, bliver de løs, <laughs> altså så kan jeg godt se, så er det måske svært uden af nogen som helst, så er det bare, nå, fuck det, vi tager bare ham. Ja. Whoopsie. Åh, <laughs> oh, fanden. Er det der... Arh! ah, ah. Jeg havde jeg lige håbet på, at, øh, at Ubisoft sådan mere eller mindre havde fået styr på deres vision for For, for Honor frem, fremadrettet, men øh Der er stadigvæk lidt øh, Bombe in the road, så det er det ud til Ja Skam skam Der er jo lige sådan, en, der er lige sådan en lille håndfuld af spil, de kører som det her Hvilket man kalde games and services, men de har titler ligesom for sådan nogle sæsoner det, Hvor det så skal leve flere år, og så bliver opdateret lidt dem yeah. Ja så får han altså egentlig de, de piller sig, men det er måske den der er mest skrøbelig I og med at de er så ringe til at øh, få fikset de her fejl her Eller ekspløse mm. For det går jo ganske fint med sådan noget som Rainbow Six Siege Ja yeah, exactly. Der er jo bare til at vokse, og så... Hvad er det ellers de har? De har Division Åh oh, ja, yeah. holder de stadig i gang i det? Sådan... Ja, det gør jeg. Der er en et op syg opdatering, der laver... Hvad fanden var det? Særlige events og lootboxes, den skulle du set også. Åh, okay, okay. Forstået, forstået. Jeg vidste ikke, hvordan det går med den spillerbase, men... Uh, Sej, oh, okay. det er i hvert fald voksende. Ja. Super. Lækkert. Jeg ja, er faktisk... Fans. Jeg er klar, når jeg får opdannet min PC. <laughs> det lyder godt. Du har aldrig købt spillet, faktisk. Ja, ja det... <laughs> ja, det har jeg, fordi jeg er sindssyg. <laughs> ja. Men det er faktisk en, en, der er også lidt nyheder for, for Siege, fordi ja. det blev også, at ja, bliver opdateret. Det det. Yeah. Og øh, i af de kommende opdateringer, der vil de så fjerne helt, øh, at spillet online bruger peer-to-peer, -peer, som det hedder, P2P. Mm -hmm. Det er det her, hvor der ikke rigtig er nogen øh, server-hardware, der sat op noget sted, men det er bare spillerne, der er en af deres øh, konsoller eller maskiner, der er så lige agerer som midlertidige servere og så kommunikerer de bare alle sammen med hinanden på lige øh, fod. Ja. og det har øh, nogle ulemper eller der har nogle ulemper og nogle få fordele men øh, det synes til at de så skifter ulemmer over til at de bruger deres egen server mm. som der så kommunikerer med okay. øh, så det er, det er gode nyheder og så har de så en kæmpe liste af boks som deres nyeste opdatering hmm. øh, fikser og så er de vist ved at ændre noget af det fundamentale af spillet så jeg kan forstå øh, en opdatering fordi der var snak om, at der kom en ting der ville fylde jeg tror det, 40 gigabyte eller sådan noget, var lidt... Oh. Og den redoer vist noget af engine og lægger noget af det fundamentale data ind igen. Hvilket man godt kan sige, at det spiller båndbrede, hvis man har en cap. Det har vi heldigvis ikke så meget af herhjemme. <laughs> Nej, øhm. er ikke. Men den skulle vist gøre, blandt det her med netkoden det bliver ændret. Og så også, at øh, den ændrer den måde, spillet bliver på. Så den nedsætter loading det er væsentligt for meget. Ah, okay. Så altså, lyder til der sådan en skærende del med, med Siege Ja Så... Nice. Betyder det der stadigvæk er... Um, er der mulighed for dedicated servers? Eller... Hørte jeg forkert? Ja, det vil jeg de skifte over til ja, Nåh, ja. du tænker på fra spillerne Altså de selv lavet der tager server Mhm Øhm, um, det går jeg... Jeg ved faktisk ikke mm. Fordi der, lige nu er der Ranked og så er der Casual og så yeah. er der de der terrorist hunts og sådan noget. Ja. Yeah. Øh, oh. Men jeg, jeg kunne udføje, at hvis du sætter sådan en Terrace hunt op, og så spiller det Q op, altså så må den jo bare dynamisk øh, launch en, en server, der bare lige hostede det i nærheden af dig. Ja. Yeah. Showfang. Men det er ikke helt, hvor meget man lige kunne sætte op, hvis man lavede sin egen, fordi sin egen custom game. Mm. Og der er mulighed at sætte noget op der. Mm. Det svært at sige. I hvert fald. Så øh, kan vi vende over til min øh, sidste nyhed. Og det er, at øh, det, det omhandler Rayman. Jaj, det er jo bare godt for os alle sammen ven. Han er heldigvis ikke øh, glemt helt endnu. Selvom at de der forbandede kaniner, de, øh, de tager øh, al spotlighten og hænger ud med Mario. Ej, er så Rayman. Hvad skal du nu gøre? Jo, det, øh, det han skal gøre, det er at øh, blive genudgivet på øh, en ny... Øh, en ny konsol, fordi der er Rayman Legends øh, Definitive Edition, på vej til Nintendo Switch. Og lige nu, så, øh, så, så kan man faktisk download en øh, gratis demo. Og der er øh, faktisk mulighed for både øh, at spille for sig selv, eller også prøve det at co-op play. Som, øh, så, som, øh, hvor den her øh, fe den glemmer, jeg, glemmer jeg navnet på, men han i hvert fald kan, øh, kan, kan gå rundt og, og, og hjælpe med at sådan justere. Justere de forskellige platformer Og man, man sådan kan samarbejde på den måde Og der er faktisk også en ny øh, øh, Kong øh, Kongfud øh, Som jeg ikke lige har erfaring med Jeg har kun øh, PS4 udgaven Af Rayman øh, Legends Så det øh, Det synes jeg der er, der er lidt øh, mærkeligt Men det øh, er Det er vist, det er vist øh, fodbold øh, en, øh, en En fodbold minigame hvor, øh, hvor der så også øh, Hvad det Hvor der så også er en øh, turneringsmode Hvor øh, man kan være op til 8 spillere øh, Eller spillere, otte otte hold simpelthen, Og så øh, deltage i sådan en, en turnering der Så øh, Så ja, så udover det så, øh, så, så kan man selvfølgelig forvente at der er Switch eksklusive øh, features Når øh, spillet udkommer i september Og ja derinde, Det er det så for eksempel brugen af konsolens øh, ja, controls og touchscreens Og, øh, og i sammenlignet med de andre versioner hvor der var øh, 4, player, øh, 4 player local og online co-op så, øh, så er der nu også øh, local øh, wireless multiplayer øh, mellem, øh, mellem Switch systemer i det her øh, foot øh, minigame så, øh, så det er jo også øh, meget spændende. Det ved jeg ikke, om du har mere erfaring med... Øh, I forhold til at sætte øh, flere switches op. Nu har jeg jo ikke lige en switch på nuværende tidspunkt. Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Altså jeg får dem til at sætte sammen sådan... Øh, jeg ved ikke, om du understøtter det der ad-hoc-multiplier, ligesom... Øh, nu er der så andre håndhold, der har gjort. Det ved, man ikke blive så en anden server eller... Hvad hedder det? En øh, router eller noget, hvor man bare lige... Hvor det bare kan snakke automatisk sammen, hvis de er andet Ja. Ja, jamen, det, lige indtil videre, så er der i hvert fald... Øh, så det er det i hvert fald øh, så det er i hvert fald specifikt øh, lokal wireless multiplayer mellem Switch-systemer, uh, der bliver snakket om her. Okay. Så øh, Rayman Creator uh, Michael Anken, han, øh, han bliver så spurgt lidt om øh, den her beslutning om at bringe øh, Rayman Legends til øh, til Switch, og han øh, beskriver egentlig i Rayman. Rayman Legends som et øh, Brætspil det, øh, det betyder Og hvad jeg mener med det Det er selvfølgelig, eller det, det er egentlig At øh, det er rigtig, rigtig sjovt Og rigtig fornøjeligt at spille sammen med sine venner I samme rum Og, øh, og switch konsollen Er noget der ideel Til sådan et øh, scenarie Og øh, ja, han siger også personligt At øh, det er sådan et øh, koncept bag Switch er sådan, øh, Det de har ventet på i rigtig lang tid Sådan en HD Øh, konsol og en rigtig kraftfuld øh, øh, håndholdt øh, øh, konsol øh, i, i, en, i en af samme maskine så det er jo super det er, de er ja. hyped. det er ja så det kommer til at koste 40 dollars når det kommer til Switchen den 12. september okay. det er jo det er jo super men det er selvfølgelig også lidt en skal en bitte påmindelse om Hvordan Rayman Legends øh, Sagen originalt Stod til at være med hele deres øh, Deal Deres øh, Forløb i plan Med Nintendo Om at det skulle være en Wii U exclusive Og så er det sådan Ah Wii U'en den sælger ikke øh, godt Så nu kommer det også til PS3 og Xbox 63 Og så bliver det så genudgivet på de Nye konsoller og senere hen også så. Jeg mister lidt af sådan en unikke plads øh, på spilmarkedet, som en Wii u titel, Så det er selvfølgelig ærgerligt, det kunne måske have påvirket Wii U'en sal, Men øh, Hvis jeg skal være lidt øh, egoistisk, så jeg er jeg selvfølgelig mægtig glad for, at det kom til øh, Sony-konsollerne ja. Fordi så kunne jeg jo få glæde af det ja. Det er nok øh, Min sidste nyhed, den omhandler noget meget vigtigt, vi alle sammen går op i i Holm Ja, hvad er det? Xbox Whyfus. Achievements. Nå no. Hvorfor uh, det er underlagt, uh, i en Xbox Achievement Okay, fair nok Det er, når du får, uh, 10.000G, 10 så får du det sådan en interessant gratis Ja Super Sådan med Major Nelson teglerne på <laughs> <laughs> med, med, med, med, med, kawaii, øjen. oj oj oj okay Achievements, du var ved at sige. Ja, det er øh, en af dem, der står for Xbox'en, Mike øh, Yubata. Mm -hmm. Jeg kan ikke helt huske, hvad det er, hans stilling er, men han er, øh, er ikke community manager, det er mere Jensen. Men noget i, noget i den stil. Han er among the top brass. Han har snakket lidt om øh, de her Achievements, at de øh, er i gang med at arbejde på at, at lave lidt ændringer ved det. Eller han kalder det fundamental changes. Og det, der går ud på, det er egentlig, at nu på det nuværende system, der har alle titler 1000 af eller Gamerscore, som de hedder, som man kan unlock mm -hmm. og så hvis de får et udvidelse og sådan noget, så kan de godt få flere. For eksempel så har Halo 5 2.000, fordi de har fået oh. vidvarende opdateringer og der har bragt mere indhold. Ja. Og så siger han så, at de arbejder på et system, der kan, der kan være tilegnede brugere, der spiller færre spil, men spiller dem rigtig meget. Så Ah, okay. Selv hvis du var en uh, Halo 5 Pro og lå på uh, top 10-listen uh, i Halo 5 Så altså havde du måske stadig kun de her 2.000 she man fra det spil Så i stedet for så ville de lave, uh, lave nogle mere gennemførte stats, uh, fremstilling, Der kan, der kan de her folk, de ligesom kan blive fejret med, som man siger Men det er nok noget, de kan give op i og, og sige på deres bedrifter ja. Men så forsikrer han sig også om, at det ikke er noget, der replacer uh, game score systemet. Så det er jo ikke som sådan et fundamental change til deres achievement system, men det er sådan noget supplerende. Så der Ja, okay. Så, ja, så. så der er ikke noget tabt, der, der bliver bare lagt flere lag på det? Ja, Kan man sige. Okay. det lyder, sådan, det lyder, det lyder lidt spændende. Ungenbar, fordi ja. Det vil være træls hvis de bare lavede sådan, så er der dobbelt så mange, og så var den øverste del bare sindssygt svære at få. Eller sådan endnu mere sindssygt svære at få, ikke? Jeg ja. synes jeg kun brugende at få det. Alle mulige, der bare spillet dem normalt, gik efter om oh, jeg kan prøve at få alle tusinde idéer af spil, der jeg har hmm. Eller for få det 100% eller hvad så Det øh, vil bare være shit out of luck Ja <laughs> bare det ikke sådan 3 måneder på at klare et enkelt spil uh, ja. Typisk når øh, øh, mi øh, Microsoft øh, The Man er efter dig Du, du sidder bare og kæmper for øh, for at uh, få en sejr her i livet det, det er ikke fair nogle gange og så når man bare sidder og dedikerer sig til det og så laver de systemer om og, oh, og så er det nye ekstra dag at tusind ekstra gimmer skorten kan du kun få ved at købe lootboxes i altbilledet no god damnet skal jeg skabe betal for uh, få uh, en eller anden fornemmelse af en sejr ja ja for at få en fornemmelse af at have opnået noget så skal jeg købe yeah. mig til det sådan det bare Okay. <laughs> Men de har faktisk lidt af, af Et system der minder lidt om det her I forvejen Det kan bare være at det er det de mere vil udbygge Fordi hvis du går på den enkelte titler Og ser på hvad du og sådan noget. Jamen. Jeg mm -hmm. tror ellers, også uh, Politisken 4 har lidt af det samme Så, kan, så får du også nogle uh, enkelte stats Høvet op Altså blandt andet hvor lang tid du har spillet spillet ja. Hvilket jeg skulle sige er en lille smule broken <laughs> oh. det, det er ikke altid okay. understyr på Du er eksperten jeg stoler på dig <laughs> uh, men altså sådan noget som gamerscore, den er jo den jo gamle lasses, den er, er fin nok at, at, at sammenligne. Så er der sådan noget som hvor mange man har optjent af dem. Ja. Hvor altså, mange man har anlagt, er Så okay, gamle så er der det der har spillet. Og de er sådan universelle ikke for alle titler. Og så ellers så kan titlerne sådan øh, øh, de kan jo selv vælge hvad de vil vise frem. Altså for eksempel nu inde på den her EVC-møder, som var der spiller og spiller, ikke? Så står der en opgave, eller så står der opgørelse over hvor mange jeg har interrogated, hvor mange jeg mm -hmm. har ego points jeg har fået. Som er lidt det her point-system, der minder lidt om sådan et gammelt spil hvis man kender lige gamle adventure-spil. Så er der mange clues, jeg har brugt. Det er sådan, hvis man lige bruger for et hint, det øh, lige komme videre. Og så er der spilfremsked. Og den er så altså broken, fordi den siger, at jeg 100% spillet, og det har jeg overhovedet ikke. Jo. Øh, jeg er ikke kommet lige igennem historien, så vil jeg ikke finde på det. Men så ringer den så, hvor lang tid øh, jeg har brugt den her, hvor meget integration jeg lavede og sådan noget. Og så sammenligner den så med mine venner, der har spillet det også, ikke? Så siger den så, hvad plads jeg ligger på i forhold til mine venner. Ja. Men man kunne jo sige, at det her system kunne de jo godt udbygge, ikke? De kunne have flere stats herinde. Jeg ved ikke helt, hvordan Microsoft, sådan, de skal jo ikke tvinge udviklerne til at, at man måske lave 20 af dem her stat track. <laughs> jo, privilegier i Men Det kan de selvfølgelig give dem bedre værktøj til at lave det, eller eller selv kunne være sådan en fremgangsmønster. Øh, ja. Også ligesom vise øh, en masse af det på deres spil. Mm. Så det virker lidt som, at systemet måske er, der, er på plads i forvejen, men de vil... Prøv se, om de kan få det blive brugt mere Okay jeg, jeg ved ikke helt, det er det, det, jeg forestiller mig Nu må han sige, at mm. det er super mange ting Det er måske også, øh, det er måske også øh, på plads efter så mange år øh, Et system, der har stået meget stille Eller ja. hvad hedder man? Øh, hvad kan man sige? Det, det er været lidt øh, ja stillestående Det er rigtigt, Jamen, fordi det grundlæggende blev jo lavet i 2005, ikke, da Xbox tæt til. kom Ja der er ikke de store ændringer siden Nej Altså selvfølgelig så kunne jeg også sige, At, uh, at Sony skulle gøre det samme med deres trofiesystem Men du kan jo ikke uh, Du kan jo ikke uh, uh, Forbedre perfektion <laughs> <laughs> <laughs> Ej, okay for at være Så synes jeg også at det er noget bras, Når der ikke står 100% uh, ved, uh, ved, ved min trofieliste Ved det enkelte spil og øh, selvom jeg har fået platinum. Og jeg er ligesom, vi har udgivet DLC. Shut the fuck up. <laughs> jeg ah, okay. er ligeglad med det DLC. <laughs> okay. Der skal stå 100% om et platinum trofisk, vi skal stå forrest på hylden. Så er der. God damn it. Jeg vil sige, det er en af de, en af de fordele der er ved trofisk-systemet, det er den der platinum, der er. Ja. Altså, der er ligesom visse afsluttede spillet, og så er det lige meget, om du får, og der kommer DLC til det. Okay, Den ændrer sig procenten, øh, som den også gør på Xbox. Der står der også bare, du har de her achievements ud af så mange, ikke? Hvor den så tæller side med, som du måske ikke har interesse i uh, Men den har i det mindste den Platinum Den kan du sige, du har afsluttet hovedspil Sådan ja. det er, det Noget for noget så. Yes, men det var Min sidste nyhed også, og så kom vi jo det hele igennem Holm. Ja, det gjorde vi Med livet i behold <laughs> Jeg vil lige være, være skræmt på det ene tidspunkt huh. Det, du lige snakker om, det er Planet of the Apes Du kunne godt mærke, at min ja. livsløs lige forsvandt Sådan ydeltidigt Åh oh. What are we, some kind of planet of apes? Some kind of animal? Ja, yeah. so that's it, ha? Huh? <laughs> vi <laughs> vil måske lige uh, give et, et, et, et, en opkikker til vores uh, lytter. Så I kan godt ja. stå på jer selv. Ja. Vi, vi lader ikke aberne vinde. Der er ja, ikke nej, vi, nej, nu bliver det ubehageligt igen. Shit. <laughs> uh, I kan gøre det. I, I skal ikke lytte til mikroblød. Og hvad de siger med achievements At du står op hver morgen Det er en achievement Smil til verden Og så kan det være du får en Xbox achievement Look at that face You look good Ja yeah. yeah. Mmm So good girl Sådan Det, det, det var min PSA for, for i dag det er godt. Hvis I har ja. for mere livsbekræftende materiale Så kan I finde <laughs> os uh, GameTest Danmark På både YouTube og Twitter og Facebook Mm -hmm. Og så må I have det rigtig godt ud Og forhåbentlig skal du til os På gennemtids.games.dk game Ja yeah. Halløj Halløj